то можна дістатися ледь помітної стежки, що веде до глухих печер. Там, у землянках, мешкають зараз майбутні господарі молодих вовчиків. А коли покружляти довкола он тих промоїн, то можна вийти на сухе, а там уже і рукою подати до сторожового дуба, за яким маячить воронівка. Санько зіхтхнув так близько жити від свого села і за увесь час жодного разу там не побувати. Щоправда, якось він нишком від діда вирішив туди пробратися. А щоб не було сумно, узяв з собою Барвінка, що саме прибіг з повідомленням від Швайки. І вже під самим селом їх побачила варка Микитина. Чи то спочатку побачила Барвінка, а тоді вже вгледіла Санькову постать, чи навпаки, проте заверещала на увесь ліс і дала такого драла, що й сніг за неї не встигав осідати. Ну, спочатку Сенько лише дивився їй услід і дивувався, чого вона так репетує. А тоді здогадався, що Варка, мабуть, прийняла його за вовкулаку. Ще б пак. Якби Сенько нічого не знав про діда Кудьму та його прудких вовчиків, либонь, подумав би те ж саме. Щось кинулося на хлопця ззаду, повалило носом у сніг. А коли Санько протер запорошені очі, над ним стояло трійко молодих вовків. «Тю на вас!» – сказав Сенько. «Ну хіба ж можна в трьох на одного?» Вовчики радо замахали хвостами. Вони були іншої думки. Діда кудьму вони шанували і навіть трохи побоювалися. А от Санько був для них такою ж істотою, як і вони самі. Дарма що двоногою. Тож не встиг хлопець звестися на коліна, як Лиско і Бруко вчепилися гострими зубами в Саньків кожушок і потягли його у бік воронівки. Тієї ж миті Куций прихопив міцними щелепами хлопцеву ногу, Либонь вважав, що їхньому малому господареві приємніше буде прогулятися у протилежний бік до Лящівки. «А, от ви які!» – вигукнув Санько і сипонув снігом у очі Бровкові. Той облишив сенька і заходився смішно терти лапою свій писок. Бровко чомусь боявся снігової пилюки. Потім голосно чхнув і кинувся на Куцого. А Санько щепився з лиском, якого пам'ятав ще малим неоковирним вовченятком. Проте зараз лиска була не так просто побороти, а що буде, коли він виросте і стане справжнім вовком? Тоді, мабуть, і сам Барвінок не дасть йому ради. Лиско то кружляв навколо хлопця, то відскакував назад, то, мов, стріла кидався йому на шию, мабуть, уявляв, що перед ним клятий татарин. Біля горла люто клацав щелепами і знову блискавично відстрибував убік. бік. Нарешті санькові вдалося схопити меткого вовка і повалити його на землю. Ага, впіймався, зарепетував санько, налігши всім тілом на лиска. Будеш тепер косатися!» Захеканий Лиско якийсь час лежав, висолопивши язика, тоді крутнувся в юном і вивільнився з санькових обіймів. Скочив на ноги і раптом. Насторожився і тут же радісно заскавулів, як мале цуценя. Сенько озирнувся, сніговою пустелею у їхній бік чвалом котив величезний Вовчисько. Діду, зарепетував Сенько, Барвінок з'явився. Барвінок з льоту лизнув сенька в щуку, тоді поглянув на вовчиків і своєю чергою радо замахав хвостом. Під правим вухом у Барвінка причепився маленький жмут торішніх реп'яшків. Сенько вже знав, що всередині того жмута є вузенька полотняна смужка з вісткою від Швайки. Проте, коли хлопець простяг руку до Барвінкової шиї, той відійшов у бік. Певно Швайка наказав, аби Барвінок передав повідомлення лише дідові кудьмі. «Діду!» Знову заволав Сенько. Він мені не дається, він хоче бачити тільки вас. З землянки визирнув дід кудьма. В руці він тримав шмат в'яленого м'яса. Молодець, гарно служиш, сказав дідо Барвінкові і кинув йому м'ясо. Тоді виплутав із його шерсті жмутри п'яшків, видобив з нього стрічку і почав читати. Сенько. Заздрісно дивився на діда. Ад хто добре вмів читати. Лише гляне діду на стрічку і все вже йому відомо. А Сенькові треба чи не півдня, аби щось розібрати. А що там, діду? не втримався Сенько. Де швайка з Грициком? Що з ними? Дід Кудьма подав йому стрічку і сказав. Сам читай, коли грамотний і повернувся до землянки. А Санько заходився ворушити вустами. «Ти-а! Ти-а! Та-та!» Сонце ще не звернуло із обіду, як Санько прочитав усе, що було написано на стрічці. «Татари відійшли у степ. Кам'яниця наша!» «Приходьте до печер!» «Діду! Я вже прочитав!» – заволав Сенько. «Швайка прибув до печер!» «То ми як? Підемо туди, га?» Проте, згадавши, що діду занедужав, уже тихіше додав. «Чи може краще покликати його сюди?» Та дід Кудьма вже одягнений стояв на порозі землянки. «Нічого з нами не буде!» коли самі прогуляємось. Та й сніговиця, бач, розгулюється. Взимку дідо вирушав у дорогу лише тоді, коли здіймалася хортовина. Бо мало що може бути. Раптом якомусь шибайголові заманеться податися до окулацького кута, і він натрапить на людські сліди. А потім хай Бог милує й інших за собою приведе. А цього дідо дуже не хотів. Не тому, що думав про свою безпеку, а тому, що приймає від таких, як Швайка, важливі повідомлення і передає їх кудись далі. А новини ці дідо вважає важливішими за власне життя. «Та що з мене взяти?» – казав дідо. «Нічого». «А от коли наші вісті не дійдуть куди треба, От тоді можуть загинути тисячі невинних. А ще діду про всяк випадок вичинив своє взуття так, що за ним залишалися ведмежі сліди.